Перша книга царів Розділ перший Цар Давид постарівся, став ветхий деньми, і хоч як його загортали покривалами, не міг зігрітися. І кажуть йому його слуги, нехай би пошукали нашому добродієві цареві, Молоду дівчину, нехай би вона царя доглядала і слугувала йому, і лежала б при його грудях в ложі, і буде тепло нашому добродієві цареві. От і шукали по всіх околицях Ізраїля гарну дівчину, та й знайшли Авішагу, Шунамійку, та й привели її до царям. Дівчина ж була гарна-пригарна. Вона доглядала за царем і служила йому, але цар не спізнав її. Аж ось Адонія, син Хагіти, запишавшися, почав говорити «Я буду царювати». Завів він собі колісниці, коні і п'ятдесят чоловік, що бігли поперед ним. Батько ж його, поки жив, ніколи не картав його» запитувавши, «Навіщо ти так чиниш?» А був Адонія також дуже гарний з виду. Мати породила його після Авесолома. І був він у змові з Йоавом, сином Царуї, та з священником Евіатаром. І тягли вони за Адонією. Та священник Цадок, Беная, син його яди, і пророк Натан, і семей, і раї, і Давидові хоробрі не були за Адонією. Раз якось нарізав Адонія овець, волів і годованих телят коло слизького каміння, що біля джерела Рогел, і закликав своїх братів, синів царських, і всіх мужів юдейських, що служили в царя. Пророка Жнатана, Бинаю, Хоробрих і Соломона, брата свого, не закликав. Тоді Натан сказав до Вецавії, матері Соломона, Чи ти чула, що Адонія, син Хаїти, став царем, а Давид, наш пан, навіть про те й не знає? Оце ж раджу тобі. Рятуй твоє життя і життя твого сина Соломона, Піди до царя Давида і скажи йому, «Чи ж не сам ти, мій пане царю, за присяг був твоїй слугині, казавши, «Син твій Соломон буде царем після мене, і він сяде на моєму престолі. Чому ж то Адонія став царем? І оце, як ти ще розмовлятимеш із царем, я ввійду за тобою та й підтверджу твої слова». Війшла Витсавія до царя, до покою. Цар же був старезний, а Авішага, шунамійка, вслуговувала цареві. Припала Витсавія на коліна і вклонилась цареві. Цар запитав. «Чого бажаєш?» Відказала йому. «Пане мій, ти за присяг був твоїй слугині Господом, твоїм Богом. Син твій Соломон «Буде царем після мене і сяде на моїм престолі». «А ось Адонія став царем, а ти, добродію мій, царю, про це й не знаєш». Він нарізав багато волів, годованих телят і овець, та й закликав усіх синів царських, священника Евіатара та Йоава, начальника військ. «Соломона ж, твого раба, не закликав». «А на тобі, «Добродію, мій царю, очі всього Ізраїля, щоб ти об'явив їм, хто сяде на престолі добродія мого царя після нього. А то як тільки спочине мій добродій цар із своїми батьками, я з моїм сином будемо злочинцями». Коли вона ще розмовляла з царем, увійшов пророк Натан і сказали цареві, Ось пророк Натан. Увійшов він до царя і вклонився цареві обличчям до землі. І мовив Натан. Добродію мій, царю, Чи це ти розпорядив? Адонія стане царем після мене і сяде на моїм престолі. Бо сьогодні він зійшов у долину, Нарізав багато волів, годованих телят і овець, та й закликав усіх царських синів і військову старшину, і священника Евіатара. Он вони їдять і п'ють перед ним, викликуючи, «Нехай живе цар Адонія!» Мене ж, твого слугу, священника Цадока, Бенаю, сина його яди, і твого раба Соломона, не закликав. «Невже ж сталося це за наказом мого добродія царя? І ти не сповістив, раба твого, хто після тебе сидітиме на престолі добродія мого царя?» І відповів цар Давид і сказав, «Покличте мені Вецавію!» Увійшла вона до царя і стала перед ним. Цар поклявся, і сказав їй, так певно, як живе Господь, що визволив мене з усякої біди. Як заприсяг я тобі Господом, Богом Ізраїля, що син твій Соломон після мене буде царем, і що він сидітиме на моєму престолі замість мене, так і зроблю сьогодні. Припала вицавія на коліна обличчям до землі і уклонилась цареві, та й каже, «Нехай доброді мій, цар Давид, живе по віки!» І повелів цар Давид, «Покличте мені священника Цадока, пророка Натана, і Бенаю, сина його яди!» Як же вони ввійшли до царя, сказав їм цар, «Візьміть із собою слуг вашого пана». Посадіть Соломона, мого сина, на мого мула і завезіть його в Гіхон. Там нехай помаже його царем над Ізраїлем священник цадок із пророком Натаном. Тоді сурміть та й викрикуйте, нехай живе цар Соломон. Потім ви вийдете слідом за ним, і він увійде і сяде на моїм престолі, і буде царювати над вами замість мене. Бо я призначив його князем над Ізраїлем і над Юдою. Бенаяш, син його яди, відповів цареві і сказав, «Амінь! Так нехай скаже і Господь, Бог мого пана царя. Як був Господь з моїм паном і царем, так нехай буде і з Соломоном, і нехай звеличить його пристіл, Понад пристіл мого пана, царя Давида. Тоді священник Цадок, пророк Натан, Беная, син його яди, Вкупі з керетіями і пелетіями, посадивши Соломона на мула царя Давида, Спустились і повезли його в Гіхон. Священник Цадок узяв рога з миром із намету та й помазав Соломона і засурмили, і весь народ кликав «Нехай живе цар Соломон!». Тоді народ піднявся позад нього, і грали люди на сопілках, і раділи так славно, що аж земля розпадалась від їхнього крику. Почув це Адонія вкупі з запрошеними, саме коли скінчили бенкетувати. Почув також Йоав звук трубний, та й каже, що це за шум розбурханого міста. Коли він говорив, надійшов Йонатан, син священника Евіатара. Адонія сказав, Ходи сюди, ти, чоловік порядний, несеш, напевно, добру вістку. Йонатан відповів і сказав до Адонії, Ні, зовсім ні. Наш пан, цар Давид, зробив Соломона царем. Цар послав з ним священника Цадока, пророка Натана, Бенаю, сина його Яди, Керетіїв та Пелетіїв, і вони посадили його на царського мула. А священник Цадок і пророк Натан помазали його в гіхоні на царя, і звідти пішли назад з веселим криком, і зворушилось усе місто. Ось звідки галас, що ви чули. Соломон сів уже на царському престолі, і царські слуги приходили поздоровляти нашого добродія, царя Давида, і промовляли. Нехай твій Бог зробить ім'я Соломона славнішим, ніж твоє, і нехай возвеличить його престіл понад престіл твій. І вклонився сам цар на своєму ліжку. Потім додав. «Благословен Господь, Бог Ізраїля, що вчинив мені сьогодні так, що один з моїх сидить на моєму престолі, і очі мої це бачать!» Тоді всі, що їх закликав був Адонія, вжахнулись, повставали і порозходились, кожен у свій бік. Адонія ж обняв страх перед Соломоном. Він устав і пішов, щоб ухопитися за роги жертовника. І переказано про те Соломонові. Он, Адонія, за страху перед царем Соломоном, ухопив за роги жертовника та й каже, «Нехай цар Соломон попереду мені заприсягне, що не стратить свого раба мечем». А Соломон на те каже, Якщо покаже себе чесним чоловіком, то й волосинка з нього не впаде на землю. Як же знайдеться на ньому якась провина, мусить умерти. І послав цар Соломон, щоб його взяли від жертовника. І він прийшов і вклонився перед царем Соломоном. А Соломон сказав йому, «Іди до свого дому».